Є руки такі, як у мене, дав би тобі Бог хоч колись мати. І тому язика притримай там, давай спати, бо з тобою говорити важко та й врешті неприємно. Не тримай зла. Я сказав, що думав. А я теж, що думав, ти й казав. Отож, спи, все. Айдар зиркнув тоді на дужу постать Данила, на його міцні руки, широкий розворот плечей, і зрозумів, що чоловік цей насправді дужий, і нема чого до нього задиратись. Одвернувся від Оросута і занурився у свої думи нелегкі. І так минув час до ранку. Така була у них перша розмова. А на другий день з'явився Хамід, і увечері заговорив із Айдаром – Танило про втечу, знов наступного дня прийшов Хамід, і потім вони втекли. Касим Султан відкликав Багенбея Батера із свого табору і наказав йому разом із головним загоном із кращих воїнів переїхати до Абрасанської ущелини і перевірити той шлях. «Яким мало йти військо для джунгарів?» Дозорці переказали, що вільний шлях, але я не певен, чи чогось там не скоїли саме зараз. Коли поїде загін, то ми слідом за ним вирушимо через день. Наступного дня прискакав поранений воїн і крикнув, падаючи із насилення із коня, що загін багенбая батира розбитий вщент. Там... Засідка джунгарського війська. Усі загинули. Щодесь зрада, бо такого дозорці не могли не побачити. Обидва дозорці негайно були скарані на горло. Але це не допомогло ніяк. Джунгари викрили себе. Отож, стотисячна кіннота Касим Султана – Висупила у похід проти джунгалів. За два нічних переходи дісталася кінота до Абарасанської ущелини, але вже пересупило проти них джунгальське військо, з обох боків блищали ковані бойові палиці, начинені щити на мідних шоломах, вились од вітру султани. Після важкого кількагодинного бою джунгари повернули назад, а кінота Касим Султана невідступно переслідувала їх, не даючи передиху відступаючим. Ворог був розбитий. Повна перемога Касим Султана означала прощення усіх його гріхів, бо здобич була захоплена чималенька після глибокого походу вже далі у глиб Джунгарії до джунгарських поселень. Вертались без поспіху. За померлими Касимхан зробив велику учу, особливо прославляючи хоробрість і високі якості Багенбая Батира і його синів, але наступного ж дня по учті послав своїх аскерів до кивчатського Джайляу де повинен був літувати Аул Вагенбая, послав сповістити сумну новину, послав багаті подарунки родинам Багенбая і інших забитих воїнів. Та головним завданням посланих було привести до нього вдову Багенбая Шолпан, наймолодшу токал невіщика красуню Тюре. Не забув Касим Султан своєї жаги і таки хотів завладіти шалпан, що би там не було. Її шалпан привезли. І Як вона погодилась, на яких умовах, ніхто не знав. Була вона з дитиною, до якої негайно приставили кількох нянюк. Її Касим Султан і не бачив. Дитина була ще немовлям, але Шалпан жила у юрті Султана, який узяв її у жони. Ось що дивіться Айдар, коли прийшов у табір своїх земляків, коли зустрівся із знайомими і родичами. Не було батька, не було трьох старших братів, а Шалпан стала дружиною Касим Султана, зрадника і вбивці».